عمر بن الخصاوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لي امرئ ما فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وَمَنْ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا يُسْوِيبُهَا اَوْ اِمْرَاتِ بِنِيَةَ زَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ دا اول حدیث مُسَنِّف رحمت اللہ لے قدی خپل کتاب کې ذکر کو دا ہر حدیث پاول کی رنبے دراوی معرفت ضروری بھی دا رم باندې حدیث د حضرت امیرالمومنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه نه لري ورته نبی رسول سلام کو نیمو قرار کړي او ابو حفص چې حضرت حفص رضی الله تعالی عنها دا د حضرت عمر رضی الله عنه نور بیبی او د نبی رسول سلام بیبی دا غلک کم کوي نو د دوی کو نیاله ابو حفص عاد دین اسب مخ کے پا کاب ابن لوعی کی دا اللہ دا حبیب سر جبکی زکتا عمر ابن الخطاب ابن نفیل ابن عبدالعزال عدوی القریشی المدنی نو دا کاب ابن لوعی دا په پا کې کی رازی دا اللہ دا حبیب سر دن سب پاگی کی جبکی دا یو دا صحابہ اکرامو پا فقہاو کرے یعنی پوہ پوہ صحابہ چیغا دلوی اجتحاد مرتبی ترسیدری یو دا دادے او دا دویم دے پا خلفاء راشدینو کی دا یو دے پا کسانو کی چیغای بانے د جنت زیر شو او دا یو د دا آغا چانا چی دے سید البشر سر پا روزی شریفا کی ور تقبر اللہ ورکڑے او دا اول خلیفہ د چمیر الممینین لقب دیل ورکڑے شو دین مخ کی امیر المؤمنین چاته نشول ویل کی او د پشپګم کال بانی د نبوت ایمان روړه او دین مخ کی سلویختو کسانو او یو له زنانو ایمان روړل دچې ایمان راړو دغه خدای د حبیب سلویخ سړی او یو له زنانو ایمان روړ او باز علماء دام ویچ نه یو کم سلویخ سړیو نو تمت ال اربعو بی هی تم ماتل اربعون پدوانه سلوی خ پرشل او دا هغه شخصیتو چې سرګند خپل اسلام یې سرګند او دوی تفاروق وی فاروق هغه واقعیا در له قران کې تیر شو چې دی یو یهودی او د منافق جګړه و نو یهودی وی چې فیصله ستاسو پیغمبر ته و او منافق ورته کاوی ابن اشرف ته و ځکه منافق پناه حق هغه مقصد دا چې رشوت پور ورکم او د مولا پور رشوت پیسې بدل آخر کې نبی رحمة الله خو الخبيان منافق په فیصلي راځل ویار فيصل الله عمر رضي الله عنه ته ور اوته ډیر خاله چې کله فیصله راړه يهودي ورته وي وستا سو په نمبر فیصله اوخه خده بیا چې تاسو له به راړو ناغه منافق لوي د الله حبيب فیصله کړې تي بیا مال راړي په غير راځینه ناغه کوی خدل کوئی خذلت وځري گئی کورته او توره راړه او داغه منافق نه سروالو قتل کو. وې څوک چې د الله د حبيب په فیصلې ناراضي کیږي نو زما سره خدای غوږ په فیصله نه حضرت جبريل عليه السلام راغې وی چې ستاره صحابي عمر رضی الله عنه د حق او د باطل په منس کې فرق وک نو وسمي یا الفاروق دانو مرتکی خو دې شو ا دې ټول جهادونو کې د الله د حبيب سره شامل شوه د الله حبيب صلى الله عليه وسلم چې په خپل ژوندۍ مبارکه کې څومره جهادونه کړی نو په طول او ور سره عمر رضی الله عنه مرګره او ابوبکر رضی الله عنه نفس دې ته خلافت مې لاو او غي لیکل کړي چې ما نفس بدا خليفه وي اور دېر فتوحات په اسلام کې کړي او دا غي هغه تفصيل جمعه کې در لثیر مشو چې سور لوې شانو سور لوې مقام دا غي او یې کله وفات شو او دفن کړي شو نو ابن مسعود رضی الله عنه ذهب اليوم بتسعه اشهار العلم ولسي سعلم انه هي سمن دفن کو پسمکک ذکر ازمک کلو نو خزانه ده علم دفن ده ونن نهی سلم لار او یوی سپاتش وکاں اشدوم فی امر الله ده الله په دین کې رص او د دا دینه 15 ساوا او یوکم سلوی احادیث نقل له لہو خمس و میعا و تسعت و سلاسون حدیثا پینز او یوکم سلوی احادیث د حضرت امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ عنہ نقل لیت لسو احادیث بانے اتفاق دید شیخینو متفقن علی حدیث دی امام بخاری رحم اللہ دا دینا نحا احادیث ذکر کری امام مسلم رحم الله تپنز الذکر کړي او په اخر کې د یو نصراني غلام ابو لؤلؤ فيروز چې دادو مغيره ابن شوبه رضی الله عنه غلام نو د سباب مسکه منال اربع ل اربعين بقين من ذي الحجه الدرويشتم قال الهجره او د یوم الاربعاء و د بذر ازوا نو دې ساري مشکل هغه پچړې باندې او دا وخت د عمر درش په تکاله نو بستاغه زخم د دو وجه نبی ته شهادت ملوش لسمم قال تقریبا داد دا حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه خلافتو او بیا دې وصیت کړو چې په ماواره صہیب روی رضی الله عنه د جنازی مز دیو نو حضرت صہیب په دې جنازي مزوکو ودفننا في الحجره النبويه هذا اللہ الحبیب ہجره مبارکہ کی داغی سر پروزہ شریفہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن کڑے شے ددین اڑے خلق روایات کڑے صحابہ سے روایات نہ کڑی تردی جے ابوبکر رضی اللہ عنہ ت روایات نہ نقل کڑی ندا اول حدیث دے دا حضرت ابو حضرت عمر رضی اللہ عمر رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات دا اعمال د ارمدار پنیت له ده ا د حدیث بار کی علماو لیکلی دا سلوور مې صد اسلام دا وایي بس د دین په سلوور او احادیث وبانه راټینګل او دا سلوور حدیث د ټول دین خلاصہ دی او دا ده چې دا هر عمل دارو مدار نیت دی یو پکیدار دی دوی ما غواړی وای د اسلام او د مسلمانۍ نه خصله چې یو نه دینی फायदा شته او د دنیا ویشته نو دا غي نه چپ لاس دی دې مې او درې مدار الله حبيب وای حلال حلال سرګندی حرام سرګندی او په منس کې داسي سزونه چې سړی شک کوي چې یاره به حلال یا حرام وي وې چا چې د شباهه او نماز ساتل لو دخل حیا ایمان دا کمال درجه لور وسو سنورم حدیث دا ده تعالی حبی فرمای وي مسلمان هغه چې زال لس خوایبل له په خوای د زال د ایمان خوایبل له په خوای زال د دخل کور حیا او پرد خوخا دا نو بل له په خوای زال سره د نه د خوخا چې څوک در سره ټگیو کیو قتل او کې تعلق یې ازمقدر نه ونیسي لو داسینه بل لپاره به خو ہے انما الاعمال بالنیات اے دا اعمال اعتبار په نیتونه لري کنیه نو عمل معتبر ر او کنیه صحیح نو عمل معتبر نه دا رنگی دام ده دا اعمال صحت او عدم صحت په نیت ته لکه دا مسلک نه امام شافعی رحمت الله نے کنیته قعمل ل صحیح او کنیه نو دا سر عمل ل صحیح نه ده او تا غره لري حدیث دی وجہ نه ول ذکر کو دا, دا حدیث کتاب وې وګوره وای کدي کې د نیت د الله رضا دا د دا حدیث کتاب ویل به دی د اخرت ته جوړیدو سبب جوړ شي خو کله الله د حبيب حدیث سموي او نیت یې کډ ورته د دنیا نیت ته بل سمیت ته نبي ابو پاغه کامیابیږي په دې وجه هر کتاب کې وای په کار د دي چې هر مصنف سديني کتاب لې کې دا حدیث پاول کې ذکر کړي حدیث کی اشاره دی ته چکه قران وے کہ دین کہ کہ جماعت جوړه کہ جہاد کہ کہ تبلیغ کہ هر ددن کار ک نووا لګو را شه نیت دې کې سره کژره نیت دې د الله رضای نو باس کو صحیح خبره او ک نیت دې گډ وډوی نو ګرا حدیث کې راغلی چې کلا یو سړی به شهید شي او جهنم لوزي جماعتونه او مدرسې وې جوړې کړی جهنم تبزي عالم او قاری او حافظ به جهنم تبزی په علم او په حفظ او دین د الله رضا جهادینه کول خو نیت د الله رضا له لذي دې کلام مساله ذکر کړي انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارمدار داږي صحت دا په نیت باندې ده او بیا ګور د انیت د نیت بار کی بلوغت کی نیت سلوي او په کلام دو علماو کی نیت سلوي نو نیت دا په معنا د قست او د اراده ده نیت مانا سا القصد ولی را دا. <تصفح> او دا علماء پا کلام کی نیت پا دو مانو رازی یو دے تمیز و لی عبادات باعد, باعد تمیز دے عبادات و د بازی دا بازی باز نا لکا مزد دا ماسپخین دا تا تمیز را ولی دا مزد دا مازی گر دارنگی دا رمضان فرضی روجی دا نفلی روجون جدا کی دارنگی تمیز د دا عبادات و دا عادات لکه کله سنه غسل د جنابت که نو دا عبادت ته کله و یرا گرمی ده چه بدن میخش نو دا بدن یخول دیتا عادت و او غسل جنابت تا عبادت و ای نو نیت داره چه تمیز د عبادات و د عادات و نسنگ رازی دا نیت حاغه ده چه ویده اکسر پا کلام د فقهاؤ کې کی واقع کیه یو نیت معنا سر ده د ولما او په لا د یو عبادت د بل نهتهوی س کوي چې داو اسم کووب نه دا د مااسپخند دی او که د مازیګ دی او دا د ماخام دی او که د ماسوت دی دارنګې دا رو فرض دا که نفلی دا دارنګې دا کار چې کوم نه دا بنابر عادت دی او که بنابر ادت دی او دو نیت دا معنا دا دومه معنا دا وایتمیز المقصود بالعمل اے جدا کول دا مقصدی عمل په عمل سره چې آیا ذاكما کوم نو دا د الله د لپاره خالص دی او کده بل چا د پاره نه نو اې دا نیت دی چې دا صوفیاء کرام او کلام د سلف او د متقدمین وکړي یعنی نیت پدی معنی چې ذا سکوم نو دا د الله د لپاره دی او کده بل چا د پاره دا چې څوک نو دا د الله د پاره دی او کډبل چا د پاره دی یو جنوي کله کدا سی وی چې کار مکس الله د پاره ام کې خو دنیا د پاره ام کې جدا خلق رضاش به دا مساله الله وي چې څوک یو عمل کوي او ما سره پکې بل شریک کو نو په شریکانو کې غوړم دا ما د پاره نه دا راځي څوک را سره شریک کړي دا د پاره دی کله ګور سړی دا وي چې دا به د الله د پاره او استاد مخربانه ډېر درا او دا مې د الله د پاره او خو جون کې رتاو سر زمون په خوانه داسي دوستي ندام نیت برابر نده او دا یادو ساتھ ای خبر اوار اٹھولو پنیت تنو مرقات کیلی کلی یا انی کا بی بی تیرشیو دا حارو نشیر بی بی یا حضرت زبیدہ رحمه اللہ او دیر خدماتی کلیو سم مکہ مکرمہ کی داغی داغا نحر زبیدہ نخیلی داغی دا یو فکر ورتا اللہ چولیو چید سمر آتراف او نبخلق پیدل مزل کلو داغی پدور کی پیدل حجون نو د معوطمیری او د حاجیانو پهلاره کې نحونه که نستل کویان ک نست دا هغی فکر تا فکر چې د حاجان راض لاه کېله کویان که نستی د او انتظام ډړی. و د وفات نه پس چا په خوب کي ده چې سم در سره الله او ق ډیره ن کو بیوه نهر ز باید د مکمو کارنممه کې مشهور نهره نخې اوسم ششته دغ دور اگر چېس دس انتظام پهې نوې ځا خوب کې کې وای در سره سم او امه له غطا خدای هاجیانو د کویان کې نستیو او د ډېر وبو د نه هرونې تنظیم د کړه هغه ورته رسولاړ نبی الله سم امه له پس وی په نیته وبخاله په خبره زمما پدغه نهرونو کې دا مقصد نو چې زماده شهرت شي شهرت خو هغه تاسیم چې دا دور د ټول دنیا د بادشاہ بي بي وی جماع مقصد په دغه کویا نه له لرونو کې دا الله رضا مقصد ده د دغه نیتونو د وجنا وی رب العالمین ما تاسو کبه خیراته کو نو هر یو شیکن یا جواب جوړه نیت, نیت سره د دین یو کار کې جهاد کې تبلیغ کې طالب قران ته ناستي یا قران وی چاله خه نو اول وګورې ستاده نیت سره سکه مدینی خدمت کې نا اول وګورې ستاده نیت سره نو پسپل نیت بار کی کوشش کول چې الله زمو نیتونه خالص د خپل رضا لپاره کوي دیو جناب رضی الله وان او دعا وا چې الله زم حرم الیکو ګرځه او خالص د ځان لپاره او ګرځه د اچا پکې صبر خمکه چې رضا پکې فلانی لپاره دی او دا د فلانی لپاره ځکه یاد وساتای کم یو عمل چېږي کته یې چې الله د پاره مده خو پکې بل سم مقصد نو بل دی نو چې بل شید لله د رضا سره شریک او د الله د پاره کې دی رش. نا اللہ فی صلح جدا دا بلد پارا دے انما الاعمالو بالنیات تا اعمالو دارو صحت دا, دار دا, دا پنیتو نبانے دے کم اعمال چی دے انسانو د مکلف نا سرگندی گی نو دا دغی عمل نفع او ضرر د دی چول تعلق دنیت سرد دا عمل کی فساد او پدی کی صحت بدنیت پیتبار رازی کنیت نیک دے نو عمل لیک دے کنیت کی نقصان دے نو عمل فاسد دے و غیر مقبول دے ابا دي کوي دا سره غلچین د مال اعمالو بالخواتيب بیا د مثال په تور معنی یو شه ذکر کوي وای و ان مال امرئ ما نوا بشکره هر سړی د پار باور سي چې صد د نیت شي په هر عمل کې جردا کم نیت دې بساغه شه مس کې روزه نيسي قران ز دکه نور دینی کارونه کې سجده نیت دې بساغه بوي فمن کانت هجرته الله و رسوله هر چې دغ حجرت د پااره د ضاده اللهوي او د پااره د ضا رسول د الله. مقصد د پهې کدا چ الله را او ماه الله رسول را شي نفا هجرت هو ال الله رسولی د د د حجرت په حقیقت کې الله د الله رسول دپاره په من ومنکانه حجرت او که د هجرت دی د پاارهله دنیا چې دنیا حاصله کو یسیب چې د غ او برات. یا یو وطن پرېخ خو دې د پارزي یو زرانې مقصد دې لې تزو يتزوج هاچ غي سر نکاح ولغاړي نفه هجرته اله ما هاجرای دې دغه هجرت دا وي ها څه تدې چې دې بیت هجرت کې بعض علماو لیکلي وې دا د هجرت خبره زکوکا چې د الله د حبيب دا حديث د کولم په منزلی د حجرت ته نو دا درته وي چې ته هجرت وکې دکا حجرت یو مانای باطینی ده یو دا حجرت مانای ظاہری دا ظاہر کی حجرت دیل ہوئی دا دار کفر و دا دار ظلم نا دار اسلام تلاڑے خو حجرت دام دا چی گناہون پری خودنو احادیثو کی سڑے انسان تی جوڑیگی اوامرز دکی نواحیز دکی و در لوئی حجرت خوکے خدا سوچو کو جدا صد پاردے نیت تی پکی صد اواصل و جدا و یو حدیث کی دا سراغلی امی قیس یو ز لکه دا فبرانی شریف حدیث ذکر کرده او رجال د سنده سقه دی و یو کس دا مکیم و کرمین و مدینی منوری تراغلیو حجرت کرده خوالتا یو زنانو د غیر نوم امی قیس یو محاجر دلالله و رسوله یو محاجر امی قیس بیغتوی نو دا پدی اعتباری وي دا پدی اعتبار بانی وي او دو سیزونه یو قسم تا ذکر کرده و ایدی کداغلوی فتنی اشاره ورا یو مال او یو زنانا تعالی حدیث فرمای مادزان نرستو مد بار فتنه ده سپریخه د مال جې و فتنه ده زنانا وې ما ترا تو باد ایشنا دور علی الرجال من النساء نو ګره د زنانا او د غ فتنو تم پدی حدیث مبارک کی اشاره شو دیتا پدی حدیث کی دیته اشاره شو نو ان لم الاعمال بالنیات د اعمال دا, دا مدار په نیت باندېږي متفق علیہ امام بخاری او امام مسلم رحم الله د دې حدیث په نقل کولو باندې اتفاق ده او دې کې وګورم خو اختصار نه کارم اصل کې علما په دې یو حدیث باندې سو سورزه علي او د هغه مسائل ذکر کړي چون کې اکثر چون کې زنا نه او نارینه دي نو مشکالات به ان شاء الله مونږه ا په فهمو وایي چې پکمو خبر مونږ پيګونو اغه مر بوایي کتاب